у меня советую я делать бис при на его конек Graca Maryski званý Cichar prizu села, ko je dade jako Joосифу сu svojjemu, A on je bijaše izvor jako обляer. Иsus pak uman odпутa siďaše tako na izvoru ješe oko 6ga Dođe žena iz Samarije da zahvati vode, reče joj Isus, daj mi da pije, jer učenici njegovi bi ako otišli u grad da kupe hrane. Reče mu žena Samarijanka, kako ti koji si judej, дрожиш od мене жена самарианка да пије ...jer се јуде не дружи се самариан има одговори исус и рече ...kad кад би ти знала дар ...i и ко је тај који ти говори дај ми да пијем ти би тражила од I dabiti wodužiву Reczemu że nam Гspode ni veddra neš, a studenac je dubog poddaujeti on e, da woda żywa E dovi siiti već od oca naszego jakova, koji nam dade ovaj studenac i oni znjega pijaše i sinoovi njegoryka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 Postaće u njemu izvor vode, koja teče u život vječni. Reče mu žena, gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam, reče je, Isus, «Idi, зовi muža svojega i dođi ovamo, podgovori žena i reče, nemam muža.» «Reče joj Isus, dobro kaza, nemam muža, jer si pet muževa imala, i sada koga imaš, nije ti muž, to si pravo kazala.» Reče mu, žena, gospode, vidim da si ti prorok, oci naši kvanja ako se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje se treba kvanjati. Reče joj, Isus, ženo, vjeruj mi da dovezi čas, Када се нећете кланјати отцу ни на гори овој, ни у Јелусалиму, ви се кланјате ономе што не знате, а ми се кланјамо ономе што знамо, јер је спасенје од јудеја, али долази час и веће ту, Году челсе истински богомолци квоняти отцу у духу истине ир отц стражи до ток ви буду нико ему се квоняю Бог е дух и ко ему се квоняю у духу и истине твадо се квоняю рач му женав Znam da dolazi Mesijan, zvani Hristos, kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govorim s tobom. I u tom dođoše učenici njegovi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 да није он Христос. Изиђоше дакве из града и пођоше њему, а у међу времену молјаку га ућеници нјегови говоречи «Рави, једи!» А он им рече «Я имам јело да за које ви не знате» tada učenici govorahu među sobom, da mu neko ne donese da jede. Isus reče, jelo je moje da vršim volju Onoga, koji me je poslao i izvršim djelo njegovo. Ne kažete li vi da su još četiri mjeseca, Pa će nastati žetva, eto velim vam podignite oči svoje I vidite njive kako se već žute za žetvu I koji žanje prima platu i sabira rod za život vječni Da se raduje zajedno i koji sije i koji Jer je istinita riječ, da je drugi koji sije, a drugi koji žanje. Ja vas poslah da žanjete, gdje se vi niste trudili, drugi su se trudili, a vi ste u trud njihov ušli. A iz grada onoga, mnogi od Samarjana, povjerovaše u njega za riječ žene koja je svjedočila, kaza mi sve što učinih. Kada dakle dođoše k njemu sa Marijanim, molja huga da ostane kod njih, i ostade on je dva dana, i mnogo ih više vjerova za riječ njegovu te ženi govorahu sad ne vjerujemo više zbog tvoga kazivanja jer sami smo čuli i znamo da je ovo zaista spasitelj svijeta Hristos u vrijeme ono Rade Isus na mjestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima, iz Primorija Tirskog i Sidonskog, koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili nečisti duhovi, isceljivahu se... И С народ ражаше daga се dotak na je iznjega izважаша сила И ваше их ва И Он погнуши oči svoje наčeike svoje govorаša, поважи si роni jeри ваше царство Божje. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plaćete sada, jer ćete se nasmijati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas odbacijo sramote i razglase ime ваше kao zlo zbog sina čovječijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gled, velika je plata na nebu. Šta tebe, je gospodin, sva na vas nebje? Hristos, Kada se seberemo, braći i sestre, u ovoj veliki dan, gospodnji, potrebno nam je, pogotovo nama, ovoj generaciji, da imamo očišćen prostor uma, da imamo rastevećenu volju i poslobođeno srce, da bismo mogli u ovom svetom ambijentu, svetom sveštenom ambijentu svetog hrama i svetoj liturgije koja hramu svetost i svetlost daje, dakle da bismo mogli da budemo prisutni u pravom smislu te riječi jer onaj koji u hramu nije prisutan umom, srcem i voljom. On nije prisutan i nema ga u hramu braće i sestva. Do te mjere nema da oni koji su imali duhovne oči da vide prisutne i da primijete odsutne. Kad su kadili hram, kao jedan veliki starac, kad su kadili hram, provezeći pored jednog monaha nisu ga kadili i on se zapitao zašto ga ne okadi sveštenik, a je rekoše pogledaj malo u sebe jer starac ima širi vid i dalje vidi misleći na nju ovu i kad je pogledao u sebe kad je vratio film malo nazad shvatio je da uopšte nije bio u hramu za vrijeme svete službe, nego da se umom i srcem nalazio na nekom udaljenom mjestu, bavajući se nekim drugim poslom ili poslovima, a ne onim najvažnijim i jedino potrebnim, dakle, molitvom Bogu, molitvom kojom opštimo sa onim, koji svemu smisao i vrijednost daje. Tako da, ne bilići prisutni umom i srcem i voljom, braći i sestre, nas zapravo ovdje i nema. I oni koji gledaju ovo naše sabranje tim očima, ko zna šta vide? I ko zna da li trenutno u ovom hramu ima ikoga od nas ali prisustvo onoga koji uvijek jeste čini ovaj hram važnim i ovu liturgiju vrlo važnom i vrlo sveštenom i ona daje smiseo i nama koji se ovdje okupljamo i daje silu i mogućnost I traži pažnju braća i sestri, jer molitvenom pažnjom, osjećanjem srca, sveštenim osjećanjem srca, to je umno-srdačnim prisustvom ili ako hoćete umno-srdačnom molitvom, pažnjom usmjereni na onoga koji jeste, dakle na gospoda i sami postajemo. Oni koji jesu, primamo od Boga, braće i sestre, silu, primamo postojanje, po blagodati. Po suštini se sa njim ne možemo ravnati i ne želimo to, ali molitvom i pažnjom, umno-srdačnom pažnjom, primamo postojanje, braće i sestre. Postojimo, jesmo Živimo u njemu, braće i sestri, jer van njega ne postoji ništa, sem muka, haos i ludilo demonsko. Zato je vrlo važno osloboditi um, osloboditi volju, osloboditi srce kad smo ovdje na svetoj liturgiji. Daj Bože da tu slobodu imamo uvijek, ali ovdje se ona stiče, braće i sestri. Šta je to tako snažno što može da odlijepi ove misli, želje, ambicije, osjećanja koje se kao neke zvijeri drže i neće nikako da nas napuste, braći i srst. To posebno osjećamo kad krene moliti kako nas trzaju, kako nas vuku, kako nas bukvalno rastržu. I nešto treba da znate, te misli koje nas odvajaju od molitve, a to sigurno doživljavate svi vi, barem velika većina nas. To su, braće i sestre, demone. Kad čovjek stoji na molitvi, pa mu, pa mu um kreće u hiljadu pravaca. Za hiljadu misli, to je, braće i sestre, istjazavanje. Demoni nas muča preko strasti i preko pomisla ali u bukvalnim smislu kad bi smo mogli da vidimo e, ono što se u duhovnoj rani dešava, to je braći i sestre veliki rad iako smo mi fizički ovdje ali borba se vodi oko srpce oko uma i oko srpce i oko volje tijelo ništa ne znači fizičko prisustvo bez prisustva uma ništa ne znači braći i sestre može da bude samo na sud i na osudu ili da nas u još veću prevest kao da smo mi dobri hrišćani, revnostni hrišćani i da redovno pohađamo u bogosluženju što nas vodi u najgoru povest farisejskog ogudila. Potrebno nam je braću se sese nešto snažno, neki snažan mač, velika vatra i snažan beden koji će nas odvojiti ne od jedne misli ne od jedne žele, od stotinu želja nego od svih misli, svih želja svih osjećanja svih akcije i i po učenju iskusnih u toj borbi. najbolje sredstvo kako uči jedan od velikih među velikima svetima Karije On predlaže da, kao što onaj građanin, bio on car, bio on gradonačelnik, bio on optrećen milion milionima obaveza, dovoljno je samo nešto da se desi da bude oslobođen od svega toga. Potrebno je da umrne. Kao što, braći i sestre, večeras možemo čuti da je kralj neke države, predsjednik neke države, moćnik neke od država, umar. Tom trenutku, braći i sestre, potpuno drugačiji odnos imamo i mi prema njemu i on prema svojim obavezama. Ako je predsjednik neke države, ako je kralj nekog carstva, To što ga je smrt posjetila, čini ga oslobođenim od tih obaveza i nikoga više ne opterećuje ni pitanjima, ni problemima, ni planovima. Prosto konstatujemo da je umro i od njega niko više ništa ne traži. Tako i Sveti Makar je veliki predlažaj. Nema potrebe da jurimo, da bježimo iz rupe u rupu, iz jame u jamu, iz laži u laž. On predlaže da prosto umremo. I u tom trenutku oslobađamo se svih obaveca. Zaista, braći i sestri, idući na svetu liturgiju, neophodno se obući u kostim smrti, navući na sebe pancir smrti, da ni jedna sujetna pomisao, ni jedna sujetna želja ne može da probije i da dođe do našeg srca, da stavimo sebe kacigu od smrti, da ne može ništa da nam prodre um, nikakva pomisa, jer mi smo umrli. I onda, braći i sestre, rasterećeni dolazimo u hram da bismo disali vazduh vaskrsenja, da bismo se radovali radosti vaskrsenja i da bismo mogli punim umom, punom voljom, i svim srcem da učestvujemo u ovim strašnim trenucima svešteno dejstva liturgijske. Bez toga u svoj obraci i sestri bojimo se da je nemoguće učestvati onako kako liturgija to zaslužuje, kako gospod to zaslužuje i kako ljudi to zaslužuju. Svaki čovjek. Naravno, Hrštenu crkvi pravo svame, mada su svi pozvani. Tako, braći i sestri, i mi, pogradivši sebe, bedemom smrti, koja ne propušta ni jedan zvuk ovoga svijeta, ni jednu želju koja mami, ni jednu pomisla koja vraće nazad, stojimo ovdje i slušamo riječi božanske слушамо riječi апостолске слушамо свете свештене гимне i гледамо светлост нетварну светлост можемо до гледамо koliko mi vidimo то је друго питање колико смо умрли то високо чему и живи бити ко potpuno умре таје potpuno жив браћи и сестре у христу иссусу јек када кажемо смрт Mi mislimo na smrt, grijehu. A kad kažemo život, mi mislimo na život u gospodu naša, Isusu Hristu. I današnje sveto evanđelje, braći i sestre, današnje dva sveto evanđelja, ma da priznajemo, mnogo je ovo gospode za nas. Mnogo je ovo, ovo je velika porcija, mi ovo sve ne možemo da pojedemo. Kao kad nam neko iznese veliku porciju, a mi ne možemo. Tako i danas, braći i sestri, ogromna trpeza, puna i prepuna. A mi, jadni i bolesni sa slabim apetitima, sa slabom čežnjom, uzet ćemo samo malo, braći i sestri, uzet jednu kap božanske vode. U svima nama, braću i sestu, postoje potrebe prirode, prirodne potrebe. I one važe za svakog čovjeka. Da li je on muško ili žensko, da li je star ili mlad, da li je moćan ili nejak, pametan ili glup, bolestan ili zrav, crn, žud, Da li pripada ovom ili onom narodu? Da li pripada ovoj ili državi? Da li govori ovim ili jezikom? Sve jedno, te potrebe važe za sve. Prirodne potrebe, braći i sestre, dakle ono što je zajedničko za sve koji su ljudi, koji nose prirodu ljudsku, čovečansku. I te potrebe, braći i sestre... Svi mi svakog dana zadovoljavamo. Svakog dana pijemo vodu, braće i sestre, jer šta god da radio, malo po malo, želj će se pojaviti. I one, braće i sestre, govore o tome da su te potrebe nama dane, da nisu proizvod naših misli, naših želja, one koje doveze kasnije i koje mi vrlo često vještački ugrađujemo, ili sami sebi, ili nam drugi to zvonamirno rade. Te potrebe su potrebe prirode Bogom dane. I mi se prosto tu i ne pitamo mnogo. Malo se ko i malo ko, ne malo ko, nego niko braći i sese ne može želić da zaustavimo da kaže, e, gotovo je neće. I ljudska priroda koja je sa Božanskom bila sjedinjena, ogladnjela je braći i sestre, ljudska priroda koja je sa Božanskom bila sjedinjena u ličnosti Boga čovjeka, Isuse Hriste. Evo je danas, kod kladenca i okogljevog, žedna. Bog žeda. I gladan je bio 40. dnevnog posta dakle braći i sestre prateći taj put možemo da odemo još dalje zašto? mada nažalost malo je ko od nas i žeden i gladan uglavnom smo svi potopljeni viškovima i prejedanjem i prepijanjem pa onda prosto izgubismo i potrebu Više i ne prepoznajemo, pa vrlo malo vodu i poštojemo, braćo i sestre. Vrlo malo vodu i pijemo, eto, vrlo malo. Uglavnom pijemo neke druge napitke. Zašto? Zašto? Zato što se polako odvajamo, braćo i sestre. To je vrlo opasno. Ali mnogo opasnije da se odvojimo i da ne prepoznamo jednu potrebu, koja je mnogo, mnogo dublja, Od potrebe za vodom, od potrebe za hranom, od potrebe za vas duhom, i sestri. A ta potreba je upravo ono čemu nas sveto evanđelje današnje obavještava i čemu nas uči. To je potreba za živom vodom, braći i sestri. Dakle, ne ovom koju svakog dana koristimo, nego nekom drugom vodom. Koji je Bog nazvao živom vodom. Ta vodom treba braci i sestre više od biločeg, to je naša najdublja potreba. Bogom dana zašti. Ta voda je braci i sestri dah Bozhi. Ta voda je blago od Božija. Tom vodom, tim dahom mi smo postali braći i sestri. Prah koji je gospod sabrao od njega saznao čovjeka oživio je kad se ta voda uljela u njega kad se dah božanski uselio u, od praha sazdanu ljudsku prirodu oživjela je dahom božim i od pada Adamovog Pa sve do ovopočenja Božijeg velika braća i sestre žeć, velika žeć. I evo danas velike radosti, velike radosti i velike svjetlosti. Evo nam braća i sestre nejednakali, evo nam e, sva nebesta braća i sestre, evo nam neistrpni izvor žive vode. A gdje braća i sestre? Evo ga ovdje u crkvi našoj, evo ga ovdje u svetoj liturgiji našoj, evo ga u svetom oltaru, ne i svetom braci i sest. Samo je potrebno da mi prepoznamo uz Božiju pomoć tu našu najdublju potrebu, pazite, prirodnu potrebu od svetoga kraštenja. Svaki od nas ima ogromnu potrebu za tom živom vodom. Za vlagodaću Božijom. Za energijama Božim braća i sest. I bez njih ne možemo da živimo. Vlagodać Božijom. Ništa ne može da zamijeni braća i sest. Ili bolje rečeno, Boga. Niko ne može da zamijeni. Ni otac, ni majka, ni muž, ni žena, Ni djeca, pa makar ih imao milijon, ni jedno dijete ne može Boga da te zamijeni. I ni jedan otac, ni jedna majka Boga ne mogu zamijeniti. I nikakva voda, nikakva hrana Boga ne mogu zamijeniti, braći i sestre. Naj, Najdublja naša potreba. I evo, danas sveto evanđelje govori, ko je ta voda? I ko je izvor te vode? Te vode je izvor, braću i sestre. Ili izvorište nalazi se na velikim, nadnebesnim, čistim i svetim i presvjetlim visinama. Ta izvor nije ni iz kamena, braću i sestre, kao što ga je Mojsije činio udarcem. Ta voda ne izlazi iz kamena. Ta voda ne izvire iz zemlje, braću i sestre. Toj vodi izvorište nije na zemlji iako ona teče zemljom njeno izvorište braćijo i sestro zapamtimo to jeste u samom biću božjem u Bogu Ocu i iz njega u biće braćijo i sestra iz bića Boga Oca izliva se ta voda blagodat Božja i izlila se na zemlju ulila se u ljudsku prirodu, braći i sestre u tijelo Boga čovjeka Isusa Hrista ulila se na dan blagovijesti kad se Bog začeo od presvete Bogorodice od duha svetog i Marije Djeve ulila se voda nebeska braći i sestre, živa voda u utropu Majke Božje I iz nje Богом rođenim, rađanjem Boga mladenca, počela izlivati braća i sestre. I njime dala čitavom ljudskom rodu. Izlivajući se iz ljudske prirode, braća i sestre, obratite pažnju nove stvari, jer ako ne obratimo braća i sestre, može se desiti da A teško onome me ko ne pije tu vodu. Dakle neophodno je neke stvari da znamo. Ta voda se izviva, ponavlja mo izbiće očevo uliva u našu prirodu, u ipostas i Bog čovjek isuš se Kristo i kroz njega se izviva braci i sestre duhom svetim na vjerni narod, na kršteni narod, mirolomazani u crkvi apostolskoj, crkvi svetoj pravoslavnoj. A kako se to izgleda, braći i sestre? I kuda? Kroz svete tajne, kroz sveto kreštenje, sveto milokomazanje i kroz sveto pričešće. Živa voda, čista voda, braći i sestre, iz neiscrpnih izvora bića Božije. I uliva se u sve one koji vjeruju onako kako se Bog otkrije nama. I svaki braćo i sestre od nas koji u crkvi pravoslavnoj vjeruje kako treba, što to znači vjeruje? Dakle, i vjeruje i vjeru životom potvrđuje. Jer onaj ko ne kako vjeruje, on je lažan i Boga u njemu nema, braćo i sestre nego ga je djavo prevario i kroz njega i druge pokušava da vara. Onaj ko istinski vjeruje u gospod, on će i živjeti po njegovim svetim zapovjestima. I takav čovjek prima braća i sestre Boga u sebe i Bog živi u njemu. I u njegovom srcu se otvara izvor vode koja teče i koja ga nosi u život vječni. Šta to znači voda koja u srcu ...počne da izvire. To su, braće i sestre, ...jevanđelske misli, ...jevanđelska osjećanja. To je ona movitva, ...to je blagodat koja nas usmjerava, ...usmjerava naš um, ...naše srce, našu volju ...ka Carstvu Nebeskom. Tako su i Sveta Fotina ...i svi svetitelji ...tako su uvazili u Carstvu Nebesku. Jer jedno je korito, ...braće i sestre... I jedan je okean gdje se ta voda uliva, a to je okean bića Božijeg. Ta voda izvira iz bića Božijeg, otvara se izvor u srcu čovjecije i vodi nas i vraća nas biću Božijeg. A sve se to, braćo i sestre, dešava u vremenu i u prostoru i na jednoj planeti zemlji i na njoj u svim gradovima, svim mjestima gdje postoji hram kao što je ovaj hram dakle hram pravoslavni živi hram u kome se služi sveta liturgija i kako kažu sveti oci među njima sveti on zvotosti sa prestoga Božijeg neprestano izviru duhovne stroje, braći i sestri jer ta voda, braći i sestri je duhovna voda Благодат Божија испина гріма моје кроз свято причашће и кроз воду крштења се обочајмо и кроз уље милопомазање али он је дух братије и сестре благодат духа свято тако и ми братије и сестре радујемо се томе верујемо у то да у нашој цркви православно имамо неисцрпне резервоаре живе воде Vode koju nam niko ne može oduzeti i koja nikad presušiti neće i ne može. Jer to bi značilo da bi Bog presušio i da ga u jednom trenutku ne bi bilo. Bog je, braćo i sestre, vječan i nas hoće da učini vječnim i blaženim u njegovom carstvu. U njegovom blaženom i beskonačnom gradu, nebeskom Jerusalimu. Ali zato je neophodno da već sada i ovdje, braći i sestre, počnemo da pijemo tu vodu, da prepoznamo tu našu veliku potrebu za Bogom. Ne artikulisanu, ali crkva će nas naučiti da shvatiš, da naučiš, da znaš i da ispovidiš da je tebi najvažnije da budeš u zajednici sa gospodom Isusom Hristom. Sa Otcem Njegovim i sa Duhom Svetim. Dakle, sa Presvetom Trojicom. To mora, braći i sestri, svaki od nas da zna. Šta mu je najvažnije? Komu je najvažnije? Ako to ne znamo, strašne, braći i sestre, je može i tragično da bude. Dakle, neka nam Gospod pomogne i sve ta veliko mučnice fotina. Da i mi naučimo, da osjetimo da nam je Gospod Isus Hristos potrebniji od vode, potrebniji od vazduha i da ga pijemo, braćo i sestre, da vjerujemo da ga imamo i da ga pijemo u našoj svetoj crkvi kroz svete tajne, kroz sveto pričešće i da se napajamo tom čistom i živom vodom i istinski živi da budemo vječni i besmrtni. I onda ćemo, braćo i sestim, moći da iznesemo sva iskušenja, sve nevolje, sva stradanja, jer naš um će već stagledavati ono što je nedostupno smrti, troveži, bovesti i tugovanja. Već polako uviremo u okean broženstva i sve manje primjećujemo ludivo svijeta, prijetnje svijeta, I sve manje smo izloženi tom smrtonosnom zračanju svjetskih ludiva, strasti, grijeha, kroz koje demon pokušava da nas razboli i da nas zadrži u vlasti tamne i vječne muke. Neka bi gospod da obraći sestri da pijemo vodu ovdje i pijući je ovdje, svi da se uvijemo u okeanu bića Božijeg svi tamo da se nađemo kao što smo se ovdje tjelesno sabrali, a tamo umno, srdačno, braći i sestre, da budemo sabrani i tamo, kao što i ovdje već počeo smo proslavljamo jednim ustima i jednim srcem Boga našeg Otca kome sa sinom njegovim i duhom svetim neka je slavo u Bjekove Bjekova amen